Звів церкву Різдва Богородиці, спородив цегельний завод, винокорню, викопив ставки, поставив водяний млин, розпланував парк, і Гоголі Яновські почали жити-поживати і дітей наживати. Від другого прізвища Яновських хутір став прозиватися Яновщиною, а пізніше від імені Василя Панасовича ще й Василівкою, у якій і минули дитячі роки Микола Васильовича, великого сорочинця. Чи не правда дивно? Що? А, те, що В. Гоголя називають сорочинцем, тоді як гніздо Гоголів було у Васильівці. А втім термін «сорочинець» вживаємо радше за традицією, що, на жаль, склалося, яку недавно вже порушити. Історія! І це при тім, що Гоголь і справді народився у Великих Сорочинцях, на часі події у центрі села зіймається пам'ятник Гоголю 1911 рік, скульптор Гінзбург, все так. І все ж таки, було б справедливіше називати його Васильківцем. Великим Васильківцем. І ось чому. Попередні дві вагітності Марії Іванівни, матері письменника, закінчилися однаково печально. Діти народжувалися мертвими. Надій, що і третя дитина не померене було. І тоді знахарки та бабці-породільниці, до яких у розпачі звернулася Марія Іванівна, і порадили їй. Як знову буде народжувати? Треба змінити місце. Батько і повіз дружину на час пологів у великій сурочинці – до знайомого лікаря Трохимовського. Чи переміна місця допомогла? Чи третій дитині судилося вижити, але народилася вона живою? І таким чином великим сорочинцям навіки дісталася слава батьківщини Гоголя. Хоча насправді його батьківщина село Васильівка. А великі сорочинці лише місце пологів. Що врешті-решт закінчилося благополучне. Можна було б Забрати породільницю з намовлям додому відразу після пологів, та скільки там тієї їзди від сорочинців до рідних пенатів. Як зненацька почалася весняна повінь, бурхлива і примхлива, вона і підрізала породіллі на якийсь час дорогу до Василівки, довелося затриматися у великих сорочинцях більше як на місяць. Тільки через шість тижнів, як спали буйні весняні води, просохли путівці. Та дороги, охрестиши, намовля, у Сорочинській, Спасо-Перебреженській церкві, мати із Миколкою нарешті повернулася до Васильівки, у якій і минуло його золоте дитинство, як чарівний сон і водночас така ж дійсність. І все це вони, рідні місця, а найбача Васильівка, наповнили його немеркнучими враженнями і надихнули на принадну пісню Україні, якої стали вечорі на хутрі близьдіканьки, чи, скажімо, Тарас Бульба. Берегиною, посередницею між рідним краєм і МВ у чужій стороні, завжди була мати, яка листувалася із сином до кінця його життя. Син прохав матір насилати йому повір'я, звичай, прислів'я, описи побуту тощо які він так щедро використовував в українській частині свого набутку. І все то Васильівка, яка, скільки життя буде з ним, і його явими мріями та сновидіннями казковими, житиме у його душі і його талантом цілющою водою з правочих криниць, напуватиме його творчість аж до мертвих душ. Мертві душі, яка символіка. І все... Що після них, то вже інший, чужий Україні гоголь. А тому і рідну Україну, з її піснями, думами, передивними бувальщинами і поетичними переказами, чортами і відьмами, вакулами і солохами він так яскраво, сонячно і фантастично правдиво відобразив в історіях пасічника Рудого Панька. МВ відкрив не у великих сорочинцях, а саме у Васильівці, у тій Васильівці, у якій найчарівніші у світі майські, та хіба тільки майські, ночі.